юридическото признаване на пола в България. Настояща и перспективи в една поредна, трудна година за открован разговор без табута. Това очаквам сега от гостите в Хоризонт до обед. Доцент Велина Тодорова, юрист, доктор по социология на правото, преподавател по гражданско и семейно право в юридическия факултет на Плодивския университет и Българската академия на науките и Радослав Стоянов, магистър по право, активист за равноправието на лесбийките, бисексуалните, трансполови и интерсекс хората, експерт на Българския Хелзински комитет. Добър ден и на двамата. Здравейте. Преди това обаче да кажа, че директно можем да влезем в един пример по темата. Трансджендър жената, която обяви гладна стачка пред съдебната палата в средата на ноември, за пореден път се оказва в едно изпитание. Влизането и на територията на Българското национално радио без документ. Крие риск, защото личността на Габриела Банкова се различава от нейния документ за самоличност. Тя не отговаря нито на снимката, нито на мъжкия пол, описан там, нито пък разпознава този свой стар документ за самоличност като а, документ, който изразява нейната идентичност. Габриела не успя да премине пропуска на Българското национално радио защото редакторски, редакторският ни екип показа, че точно тя е поканена и гарантираме, че това е лицето, което сме поканили в студиото. Въпреки това, полицаите на входа на радиото, разбира се, върши работата си според правилата в нашата страна, не, не разрешиха тя да влезе на територията на радиото. На практика ние виждаме, че държавата отказва правото Габриела да съществува такава, каквато тя е или тя вече е. Така че, колкото и да изглежда парадоксално, буквално на метри разстояние по телефона, въпреки нейната готовност да дойде в студиото, тя не може да е тук. Добър ден на Габриела Банкова, Transgender жена. Разговаряме по телефона. Габриела, кажете ни къде се намират. Здравейте. В момента съм в афорията на радиото. Преди пропуска, нали така? Да, точно така. Какво на практика означава човек да живее без призната идентичност от страна на държавата, в която е роден? Освен тази случка с не може да влезете в радиото. Какво друго не можете да правите в страната ни? Това е основни неща. Произлизат от непризнаването на нашата идентичност. А първото е именно това, на което сте свидетели днес, че на нас ни е отказан сякър достъп до какъвто и да е вид социални граждански услуги. Вето са медицински, дали ще е влизане в някое сграда, клуб, минаване на граница, гласуване, каквото и да е, хора, които вече са сменили а не могат да се възползват от никакви услуги, не могат да получат никакви услуги не могат да упражняват дали основните си права в тази държава. Сега вие спряхте стачката, започнахте гладна стачка в средата на ноември пред съдебната палата, спряхте я и това е добре, защото в крайна сметка показвате, че не сте водена от някаква саморазрушителна, радикална емоция и надявам се това да накара хората да се замислят, когато хомофобски партии им говорят за опасността от радикализация на защитниците на лъгъбата и правата. Животът, вероятно, е над всичко и за самата вас надявам се, че това е така. Но от тук нататък какво ще предприемете, Габриела? Аз започнах моята гладна точка, за да привлека внимание. Най-вече транскората в България. А, на съжаление, ние а, сме доста разделени, липо не бяхме. Надяваме, че ще можем да бъдем, да бъдем, да бъдем много по-едини от тук нататък. А, моите цели в а, близките години ще бъдат да се приборим за нашите права. Защото те са гарантирани, както по Конституция, така и от Европейският съюз и Европейският съд Европейските Европейският по права. Къжаление в България тези инстанции не са признати явно. А, така че ние ще трябва да започнем на много по-ожестоценя борба, много по-активна борба, която да покажем, че нас няма, ние сме тук, а, ние сме в правото си, ние сме човешки същества, колкото и политическа пропаганда да има срещу това твърдение. А ние сме приятели в обществата, Единствените, които ни отхвърлят са политици, съдии, полицаи, въобще държавни администратори, които са взели властта в тази държави и смятат, че те не трябва да е демократична, трябва да е авторитарна. Нека да кажа, че, да, нека да кажа, че а, полицаите, като че ли няма как а, да бъдат обвинени в а, тази Има ситуация. Те Та си, си вършат, вършат работата. Те си вършат Според правилата. Сега това ще изясним с юристите всъщност в а, студиото. А, въпросът, е, въпросът е наистина какви са правилата и дали, дали законите в а, нашата страна са съобразени с реалността. Вие съществувате. Защо обаче не може да упражнявате естествените права за човешки същества в а, а, нашата родина. Това е големия въпрос, но нека последно да ви попитам, а, за да можем да си представим малко повече вашия живот. Вие кога предприехте стъпките по смяна на пола и как това стана възможно? Първо би искала да адресирам тази тема с полицайите, че не са виновни абсолютно невярната и нямаха никаква причина да ме арестуват, се обличат и унижават многократно живота ми. Аз имам предвид в радиото, това случи ли ви се сега? Не, сега не. Да, добре. Защото... Имам предвид нашите полицаи, които не са ви допуснали Но... до студиото. Иначе, вероятно, сте имала друг. друг да, разбирам. Тоест, вие сте се сблъсквали и с унижение от страна на полицейски служители? Целта на цялото нещо, целта защо ние нямаме права, е именно унижението. Това, което Българият съд извършва е личност на убийство. По Конституция ние имаме правото на нашето достоинство и да бъдем уважавани. Съдът казва, че нямаме това право. Те задължават ние да бъдем унижавани всеки ден. Задължително от всяка инстанция на България съдържава администрация, независимо дали е полиция, съд. Или когато и да е проблем. Благодаря, Габрио. Благодаря. Габриела Банкова, трансджендър, жена е един от тези случаи на хора, чието право на съществуване, е, такива, каквито те се възприемат, име отказано от държавата.